eta gure gomitarekin kor txikarat jauzibat eginen dugu, kakotxen artian kortiko nazioarteko egunak baitziren, baitziren, haste buru untan, kortiko nazioarteko egunak beraz antolatzen zituzten kortxika liberamu gimendu ko independentistek gomita desberdinak hor baitziren Kataluniarak Euskal Herrikoak, Kurdistangoak Jardinia, Bretaña, Polinesiak a Mia eta Guyanako ordezkariak eta uh, Betartane eta eh, euskaldunetan EH baiko kideden Xavi Larralde gurekin duguna zuzenean egun ona. Bai, egun ona. Kortxikan beraz itzordua zenuten, beste herri batera trukatzeko den Kortiko egun famatu hoietan. Uh, beste herri mintzatu haintzin, berdin, uh, Xabi Laralde, uh, ba, zein da gaur egun Kortxikako egoera, zer argazki politiko egingo zenukezuka? Orden piskat kokatzeko afera testu inguru horrean horreta ziberda 2000 amalauean, Efe lentze uh, erakunde armatuak uh, alde bakarreko behin betiko suetena emantzuela, iragarri zuela. Eta orduz geroztik, beraz, uh, beste giro bat uh, garatu da Korxikan. Eta bereziki, bimiat amosteko abenduan, uh, abertzalek... Uh, irabazi izuten gobernuaan, uh, lorralde kolektibitatearen gobernua, tauri uh, ta huri historiko bat da, tzen txekulan, uh, gertatu. Eta azkeneko hauteskunde uh, legegiletan, uh, lau hautes ere emuetatik, uh, diputatuak altxatu dituzte uh, abertzalek. Mm -hmm. Beaz hor bada, konsientzia hartze bat, edo, ez dakit deitu behar den, aski indartsua, emaiten ari dena, eta ondoko abenduan ezaren da bestitzo du importante bat, zerren uh, Lugaldeko Olektibitatea aldatuko da, hor, e, uh, azken, ono, aste batzuengatik gatik irrenen duten departamenduak ezabatuak izanen uh, direlako, eta beraz Lugaldeko Olektibitateak uh, bere gain hartuko ditu uh, bi departamenduien uh, eskumenaka. Eta, hautezkundiak uh, iran egin dira abenduan, eta gobernu berri bat beharko da osatu onduko la urten dako, dagoen, uh, testo arabera araberan, ematen uh, du berriz uh, abertzalek baluketela aukera gobernuri uh, hartzeko. Mm -hmm. Hor, uh, Azkenian ikusten dena Kortxikan, uh, Kortxikaren giro independentista azkartzen ari dela, bakar jadanik ikustiz uh, diputatu postuak uh, eskuratu dituz dela. Uh, nolako prozesua gertatu da Azkenian hortara elzeko eta erritarek konfianxan uh, ba, sartzeko Azkenian mugimendu iekilana? Erritarek. Erritarek. Uh, Bon, Ordoan erran behar da, Helenik badilela bi seintxibitate ertzalean, eh? badilela independentistak eta badilela autonomistak. Mm. Bon, mainan bada adostasun bat uh, horizonte bat ibigirat ada, bat etarat, eta da joitea autonomia batetarat eta gana du ahalmen uh, uh, lege gilea eskuratzea. Gana bitu uh, behazkortxikak uh, eskubidea izaitia, uh, beh lege batzuk egiteko, uh, tokiko egitarren dako. Eta hori arte dute, PNB kuek, PNC kuek, barkatu. Mm. <laughs> uh, uh, Haian horizontea dela bost urte, bon, ikusiko hori lortuko duten. Eta gero ejan behar da eferentzeren uh, suetena haintzinen, egontzela iru akordio mota edo. Mm. Uh, E, iludikazi zirenak lujaldeko lektibitatean eman ziren bozken bitartez eta ziren bat hizkuntza, ko eta beraz, barne, gortxikak e, izkuntzaren ofizialtasuna. E, bestia da egoileak estatusza eta hori da e, lujaitxibitzaren ere moaren e, arautzeko edo zeren hango espekulazioa itzelada, e, itzela da. Eta egoiak estatu zain dela litaike soilik uh, bizi proiektuaa utenak uh, Kortxikan, haiek soilik uh, luketela uh, etxebiza ereuan transakzioa batzuen egiteko uh, eskubidea. Eta azkenik hitzaktu uh, zuten ere estatu aldaketa bat kortskarrentzat eta autonomia baten printzipioa onartu zuten ta beraz hiru elementoitan... Uh, Al de cobos caá la que, que con sirena a de colectividad Aipatu dozu, uh, beraz efeleentzek uh, alde bakarriko behinbetiko suetena iragarri zuela, hori bimila eta malauean uh, izan zen, gortxikako talde armatuarena. Uh, eta, uh, bon, kontekstua politikoa hori da ala ere, horrez gain uh, elementuak aipatu ituzu, boskatu zituztenak, presuen gaiare hor da, presuen gaiarekiko uh, nolako helburuak um, dituzte. Ordean, bon, azken urtetan ez uh, da gauza handirik mugitu. Uh, alare, uh, preso batzuk uartera, kortxikaratera manak izan dira, hori bai ezan behar da. Na bestetik, onpasione, uh, baldintzapeko askatasunak uh, uh, ez dira onartuak. Arrapatuak uh, dira fitxategiaren uh, uh, mm. aferarekin. Bon. Uh, mentik haintzina ikusiko, erraten dutenaz uh, Macron uh, elkarrizketatu zuten zuzenean, uh, kampaina haintzin, eta mahen gainain egizituzten enbatpundu eher buruz, uh, bai ezkoan zen, uh, lehen dakaria, frantziako lehen dakaria. Orain, erte dute, uh, itzetatik ekin zetarata, eta uh, eha mogimenduiek uh, ematen diren uh, presuen alde, Eta nik uste dut interpelazio horrek uh, balio dian ere uh, emengo diputatuar uh, begira eta uh, bereziki uh, lazer uh, handerea uh, brui jaunaren uh, dako. Erreteko, beha hori, eh, Kortxikar uh, presuen gaian, Makronek gauzatzuk itzeman ditu. Uh -huh. Eta azkian problematika bertsuak dira Euskal presoekin. Itzeman, bon, beraz, badakigu zerregan ahiduan, politikan ere. Baina hor uh, pentsatzenan litaike, Euskal Herria, Euskaldunak eta Kortxikarrak adibiez bateratzen alitaizkela izkela, holako galde komunak eginez, frantxes gobernoari? Ba, ba, ala baina, eh? Eta hor erran berda, bon, badugula, etzorduna gusi bat paixen... Uh, uh, presa ondo alde eta behatzian ta orrena egon dira ja da kontaktu batzuk uh... Kortxikar diputatuekin, eh? behaz, bai, elkarrana ezimestekoa da eta orti joan dugu. Hizkuntzaren hmm. gaia ere berdin bitzaz, egia da, ba, frantxez prentxan ere agertu zela, justuki, Kortxikar ez mintzatzen zirelarik, uh, be, uh, haute txiak eta Kortxikarrak, uh, polemika sortu zuela, hori haipatu duzue, alde hori, justuki, hizkuntzarena Ez aipatu baina izan da, eskuntzaren inguruan eztabaida da baita bat, eh, egunen egune baitan. Bon, erran behar da, eta hor egia da politikoki eta instituzioan aldetik gubeno, uh, anitzez gehio antzinatuagoak direla. Gero ez dute, hemen den nire ustez, eh, eskuntzaren aldeko mugimendu antolatu eta indartxurik, eh eh alortatik biti onda kanpora joitea zen ikuste dituzu bon, gure aulesiak nolakoak diena ta gure berezitasunak ere alde bai korrean dira eta ez dute adibidez uh ikastorel mesalako saririk errakaskuntza mailan eta bon Gomita gurekin xabilagalde EATXEBAIKO kidea dugu e, segitzen dugu aipatzen eraz aste buru untan Korxika mugimendu independentistak antolatu duen antolatu dituen nazioarteko jardun aldiak e, Korxikaren egoera zaritu orain lehen partian xabilagalde eta hor ba, erran bezala erri alde desberdin hain itzere elkartuak ziren, ala ere berdin era simple eta zozue maiten badu ere, uh, askapen mugimenduen ordezkaritza zabala hor bildu zen kortira, Polinesiak, Anakia, Guyana, Katalunia, Bretaña, Sardia, mundu osotik, azkena, zerretik herrialde hauek elkartzen dira? Zerretik herrialde hauek elkartzen dira, biharrazoren gartik, bon, lehenik problematika beradute, uh, nazio askapen mugimenduak eta borrokak badira, Eta, uh, bigarren ekorik, uh, denak uh, Estatu Frantzaren menpean dira. Eh? Uh, bon, uh, aparte da pixkat Katalunia, baina Kataluniaaren parte bat uh, ordugu dugu uh, Estatu Frantzaren menpe. Mm -hmm. Biarrasoin horien gatik, behaz trukatzen dira egoerak eta baita ere prozesuak uh, zertan diren. Voilà. Mm Horten, -hmm. zer gatik elkartzeko behar hor trukaketak zer uh, ekartzen dute honotik? Oha, hain izkauza, erren nahi dut uh, bon, lehenik uh, erabiliak diren bideak uh, aztertzea eta horien inguruko uh, iritziak trukatzea eta gero beti uh, sortzen dira uh, elkaranerako erako uh, aukerak, uh, lehenago aipatu dugu uh, presoen gaia, mena aipatzen ariko genuen ere uh, Ba, ez dakitinik eh, ekonomia edo, edo labo antxa ere, mm -hmm. uh, adibidez korxikarekin. Eta horregatik dira egiten uh, topaketa hauek. Mm -hmm. Azkenean autonomiaren uh, bidean, bada erabakitzearen gaia, baina azkenean eraikitzearen gaia, uh, bai zerregin ekonomiarekin, Ala... zerregin labo eta baxa. Ala baina, zerren, uh, erran bezala, bertzalek... Uh, E, Kortxika kude atzen dute, eh? poderea dute eskuetan eta aniz gauza edira egiten ikaragiko lan, aiteute, egunero koan, e, gestio mailan, aniz proiektu ere geroari buruza eta guretzat bizkint esgarri da hene Lugalde elkargoaren gaia adibidez, or, uh, gai hortan, hemen Euskal uh, Lugaldean ba, bere bidea egiten du, tuku-tuku, erraiten aldugu ari dela instalatzen ere, espaita baita uh, er erreski fit egiten, kor txikaren, uh, adibidea ere uh, eramaiten duzie, zuen balixan eta hortik. Uh, uh, Artzen gauzak? Bai, bai, bai, bai, uh, bai, bai, hainbat gaietan, konpasioneari dira lan uh, turismoaren gaia, eta inen dute hor zirkuito uh, bat, uh, kortxikako kulturari uh, buruz eta kortxikako historiari buruz importantak diren uh, tokietan, e, nahi bada, hapiskat, ikuspegi uh, uh, ahunt uh, komertxial batetik uh, ateratzeko, Eta maiteko uh, mami bat uh, turismoaren uh, politikari. Eta ne eta bestetik ere turisten zatintez gajiago. Eh? Gana dut, uh, ez joaitea hor folklore urs baten uh, ikustelat, baizik eta egiazki uh, bizirik direuen kultura baten uh, bizitatzerat. Ba bon, hori da adibide bat, uh, beste adibide bat, idea lanzen ekonomia numerikoaren inguruko uh, proiektu bat, gana behitu interneten bitartez, sortzen aldiren aktivitateak, sareak eta horro, bon, eta horlakoak aniz dituzte, Igandeko egunaren gainagusia hor, kortiko egunetan autodeterminazio erreferendumen inguruan e finkatua zen eta bereziki bi adibide haipatu e dira, e -a, eta bon, na guk Kataluniari pentsatzen dugu, erreferenduma prestatzen ari baitira hor, hurriaren lehenian izanen baita, baina hemendik dikurun ere e kanakian e emanen den independentziaren e inguruko erreferendumaren e Lanketa, ipatuduzior, dan kanakia, justuki, zuk uh, nolako egoeran dilela arretan alko zenuke? Bon, lenik horita zi berda, e la horita izan zidela bakiak orduak ana eta alde politiko bat zuten uh, kanakiako autoeterninazio eskubidea hitortuz, Ean behar da hori uh, kabida legal amaiteko francesko konstituzioan xedapen bat gehitu zutela, aldatu zuten konstituzioa kaneko dute nazioa onartzeko beraz, Ta edo, bestetik, uh, e, eta gero bestetik presoen gaiian eta gatazkaren ondorioen gaiian ere akordioa izantzen zen amnaren uh, bat uh, onartuz. Beraz bilego horiek uh, E, luzatu dira, eh? egi harteko, zera, zeren autoternazio referenduma etengabion dira uh, gibelatzen. Azkenian, uh, emanen da hor, 2018ko uh, azaroan, eta galdera, uh, ximpia da. E, bai hala ez, uh, independenteak uh, izan nahi duten kanakierrek, kanakierako estatu bat sortu nahi duten. Mm Hortoan, -hmm. bon. uh, emaitza ez da, erretxa, uh, ikusteko, eta bereziki badira arazoak uh, boskaz errende eriburuz. Erran eh, mm -hmm. behar da, kanakia 21.000 uh, pertsonetako erriba da, azkenean, uh, iparaldea, apodpres <laughs> demografikoki uh, berdintxoak ira, eta 8-8.000 uh, pertsonek kanakierrek ez dute oinu emana izena uh, uh, boskatze zerrendetan, eta abertzalek salatzen uh, denez hori da Uh, hango uh, podere publikoak eta beziki frantziak egin ez duen uh, lanaren ondorioa eta orten joan dira nazio batuetarat zuzenean, uh, egoera orren salatzerat, zeren daude deskolonizatzeko diren errien uh, multzoan uh, nazio batuetan. Mm -hmm. uh, voilà, hori bada, eta gero... Gatazkari buruz, uh, bonduten arazoa da memorioaren arazoa, eta egin bat hilketak argitu gabe gelituak dira, mm. eta hor lan bat uh, idea egiten uh, egiaiakiteko. Egia Justuki kanakiaren kasuan izan zen gertakari famatu bat, hori hango dugu ere, uh, eta hor baik eta bat zu, bat izan zen, eta ondotik uh, sarraski bat, uh, eta hor bazen uh, kortin uh, ba, garaian, parte zen pertsona bat? Bai, FNKS-ko ordezkariak parte zen hor gertakari horietan, berak bire burua salbatu zuen, eh? gauratu behar da eh, jandarmak poliziatasartu zelaik eh, ango militanteak hilzituzten, beste hatzu arrestatu eta arrestatu zen horietaik helikopteroetatik bota. Eh? Ola era zituzten. Eta, bon, erraiten dute, Gertakari Goerre Memorioa ono, horrek irauten duela eta baita ere gazterian. Eh? Eta, eta beldu jaute, maila batean zeren uh, sentimentu bat da, demora pasada, baina e, gauzak ez dira gauzatu, e, autobietagunazioa erreferrandu mauri torzen da berante tabak, eta badela egon ezin bat gazterian. E, Finkatu dena ere, e, beraz egertakari horren uh, memorioan, ez zuzeneko memorioan, baizik eta etxetan, uh, aita tamen uh, autik, entzuten duten, entzun izan duten uh, horren memorioan. Mm -hmm. Katalunia, ere, biztanda ipatu behar dugu, hala ere, uh, ba, hemen urbilago baitugu ere berdin geografikoki, eta usu, Euskal lujaldeari ere konparatzen uh, baita egin uh, batean uh, prozesua, bereziki erabakitzeko eskubidearena, uh, beraz, hor, urriaren lehenerako finkatu dute uh, e-referenduma, eta ba, azken berrietan, Espainak, beraz, onartzen ez duen e-referenduma, eta uzitegi konstituzionalaren esku usten duel Erra eh, joiek hori errandu dibidez hori azken hitzetan, eh, Katalanek nola ikustenute hor, kortiko topaketetan zirenek, eginen ote da, blokeatua izanen ote da, eh, Katalunia independenziako bidean ote da. Bai, orduan, uh, e, hainik ikusi dituztenak, biziki determinatuak dira, argintzeko da, baina biziki determinatuak dira, ez dute dudarik Estatu Espainoelak alduena inen duela oztopatzeko, lehen erronka dute jendea uh, boska buleguetarat uh, ekartzea, mobilizatzea, horren eh, uh, inguruan ahi dira lanean, hori da lehen helburua, eta gero, eh, Espainiak debekatzen badu ere e, horiek e, baduazte e, lege biltzarean dagoen independentzian aldeko e, gehiengo horrekin, e, alde bakarriko e, independentzia iragarpenaren e, egiterat. Eta hori gauzatzeko, e, bile erro e, baituzte hor landuak, da nazioartekoa, erraten dute estatu batzuk e, preeste egon ditazkela e, onartzeko E, katalunia, orduan ez dut erraten zeintzuk ziren ikarriko burukara da e, arlo diplomatikoan, tarteute haintzin uh, uh, iragarriz guk onartukunukela e, Kataluniak, so, uh, dizakela ikarriko arazoak uh, bele alakoan espainiolekin, behar ez, ez dut erraten zeintzudien erri horiek, katalunia horiek itortzen maiteko horiek, eta aero bestetik uh, dirua, uh, ziren hor bada alde ekonomikoa indartsua, erran behar da uh, Ego Euskal Herriko bi autonomietan e, zer ga altsatzen Katalanek ez dute zer ga altsatzen. Eh? Beaz, e, administrazio Fiskala espainola da, altsatzen du e, zer gata, berriz gitzultzen e, autonomiako e, gobernuari. Beaz, e, espainolek ekin dutena da, e, e, diruak moztu, eh? e, lehen gauza, lehen gauza. Hoan hor, erraten dute baitu <laughs> Finantza munduan, ja, uh, aktatuak uh, kreditu batzuk eta entitate finanziario batzuk. Eh, Praz direnak, uh, Katalunia dirustatzeko zagaitik, zen Katalunia uh, indar ekonomiko biziki handia da. Eh, uh, sortzi behatzi miliun biztanetako uh, herriada, indartsua komertzialki, industrialki, eta beraz, dute be, Finantza munduan uh, dirua da legea, eh, eta mm. dugu badugu, eta behaz, uh, izan editu no, eh, batzuk gure bidea uh, dilustatzeko uh -huh. beldurrik ez beraz uh, dirua badeno bai eta ikaragi, ikaragi determinatuak dira ta grebada alde uh, geopolitiko bat eta da uh, potentzia bat uh, izaren da uh, Katalunia Mediterranean potentzia handi bat uh -huh. eta eh? uh, eta horrekin bistan da eh, txikaharrak uh, biziki interesatuak dira eh? eta eh, dira, uh, garaiu uh, bideetan, beh, uh, aztertzen hain zuzen ere uh, Kortxika ta Katonean arteko e, bide bat. Mm. Uh, e, zeren, uh, zera trukak eta gehien zuenak iten dira Frantziarekin, oso gutxi partitzen dira Italiatik, eta odan hain dute hori, uh, ideki mediterraneoari begira, eta e, biztanda bihar uh, estatu bat ba da e, Katalunia, kortsikaren zat uh, aliatu importante bat uh, izan daiteke. Uh -huh. Eta euskal duen uh, zat? Eta euskal duen zat? Bai, gu ez gira meite ganeoak. Baina guretzat, uh, gertatzen ari dena Katalunian guretzat uh, garantzia du ikaragi, ikaragi. Aurekari eh? handi bat da, eta hain zen ere, lortzen badute bide bai horretzen, eta lortzen baute, ratzen, lortzen baute uh, aitortza Uh, eta babes bat edukitzen uh, nazio artean, eta Eurupar bat zonbait e, estatuen aldetik, guretzat uh, aurrekari biziki importantea da. Mm -hmm. uh, Piriai dikiko olioke ere Euskal uh, Herriko independenziari uh, adudari gabe. Mm -hmm. Ebe urbiletik segituko dugu bistanda katalunyakoa eta bekana kiari ere begira jarriko gira. Uh, xavi lakalde rambezala ea txabaiko kidea gurekin ginuen kortiko egunak ziren asteburuntana kortxikan. Milesker gurekin egun egoizuntana. Milesker soaz. Cresce esperrenza pobulua inkulato brezenza nazionez iberram. BIO DUNA MAMMA KINUSA BIOLO SENTIA LA GIAMMA KELLO LI MANDAWA le ti e di cor sigella e fini dal di lari donella da de mesi ben puoi campa in casa lo strae puoi star da de mesi ben puoi campa por lo abrugor suo